ز ادراج ز ادراج اسباب سديده راويول په كلام او حديث کې ادراج کړي وې دوائر ادراج متعدده ز ادراج ډېر اسباب دي اشهرها ما يلي مشهور پکياغ دي چې کوم د اعلان در روان دي بيانو حكمن شرعي نه کله دی ادراج سره بیان د حکمی شرعی کې چې حکمی شرعی دارې دیم استنباط او حکم الشرعی من الحدیث استنباط او استخراج کړي دی او حکم شرعی د حدیث نا قبل ائیتم الحدیثو د حدیث د مکملې دون مخ کې پدې من من کراوی یو حکم شرعی استنباط وکړو او دریم د استین بعد د دراج د اسباب ونصری شرح لفظی غریب فلحدیث ز یو مشکل لفظ و وضاحت کای لګتا شکر وکړی کړه را شی را وې سوک په معنی څه اوس دا کېفه یذرکول څنګه په پیش دې شي د چې دی حدیث کې دا کلام مدرج دي ویو در کله دراج او بي امور ان په غنو امور سره من ها دا غينو دام دي فروذ الحديث منفصلا في روایت اخرى په يو بل روایت کې د حديث الفاظ جدا جدا راغلي ندی کې چې کومه دراج راوې کړه دا پکې موجود نه دي یو په دغه دینه معلومه زه متنسیص علیهم منباز الائمه المتوليین زماهرین ذ علم حدیث تصری موجودوی د دې فن پر رجال او کیو رجل دا او ماهر ده هغه یې جدا مدرج ده ذری می اقرار الراوی نفسه ان ادرج هذا الكلام راوی په خپل اقرارو جد جددا کلام مدرج کړې او سلورمه استحالته کوني صلی الله وسلم يقول ذلك دې پیغمبردا شي خبره محال وي لکه مخې له دې ته شروع کنه يروي ز چې غلام ویني نو نبی د غلامه یې تمناګانې نکې حکم دے دراج سده که معلوم شی چه دا حدیث مدرج دے الیدراج و حرامن بیجماع علم و من المحدیسین والفقہ و غیرهم دا حرام دے بیجماع د علماء و محدیسین و فقہ نور و, و من ذلك ما کانا لتفسیر غریب دینا مستسنا دے چې دی اگرانا و مشکل لفظ تفسیر کوي. فإنه غير ممنوع دا غير ممنوع ده ولذلك فعله هو الزهري إمام زهري جيدا أئمم إمام ده أو نور أئمم دا تدريج کره ده اللع ده علماء نور ندكي أشهر المصنفات فده كي مشهور مشعور تصنفونا سدي الفصل للوصل المدرج فی النقل للخطيب البغدادي وی فصل د پار د وصل د مدرج په نقل کې دا د خطیب بغدادي کتاب دی او د کی نشاندہی ور کړې تقریب المنحج بتذرب ده ابن حجر رحم الله کتاب ده او هو تلخیص لکتاب الخطی به زدا خطیب بغدادی رحم الله د کتاب تلخیص کړي و زیادت علیه او باز زیادات دی فقې کی نو ورتام ز... کتابونه ډېر ډېر ضروری دي دی په وروه کې نه عالم الدین در پار بہر فن والے دا صفن کتابو نساتی ہر فن والے سی ادا ادا الله دې بلکې مراولی چې هر فن کې تخصصات شروع شي او د هغه اسباب ومن بیا هر فن والے ځان لسکي د خپل فن کتابو نه پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خیر فن کې محمد